Jó estét kívánok! A Klubrádió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Mai vendégünk Danyi Zoltán író költő, aki Rámstein számokat hozott, majd megtudjuk az adás végén, hogy miért. köszönterek a stúdióba, Zoli, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is, és jó estét kívánok! Ha valaki felmegy az írói oldaladra, akkor azt a címet és alcímet olvashatja, hogy Danyi Zoltán áthúzott papírlapok. Érdekes ez a gesztus, a gesztusnak ez a kettősége, hogy egyrészt van is egy honlapod, ahol rögtön érezhet, hogy ezek voltak éppen áthúzott szövegek. Az egyik legrejtőzködőbb szerzőnek is meleg, ezért is örülök, hogy most itt vagy a stúdióba. Ennek van valami alkati oka ennek a rejtőzködésnek, és ez hogy függhet össze az írással, ami mégiscsak valamilyen módon azért a fényre való kijutásnak a képessége vagy igénye. Uh, de szép hosszú kérdést kaptam elsőre. Hát nem vagyok, nem gondolom, hogy rejtőzködő lennék. Vannak helyzetek, ahova, vagy amilyenekben nem megyek bele, mondjuk. Talán ez lehet, ami nem. ami mert úgy érzed, hogy rejtőzködő lennék, de hát nem vagyok kint vagyok zentán a rózsák között, és ott teljes napfényben, teljes, teljes ember nagyságban látható vagyok bármikor. Vagy hát elég sokszor. Igen, de az, az áthúzott papírlapok, se tudom, hogy arra vonatkozik, hogy ezek azok a szövegeid, amiket például így gyűjtesz, amiket nem akarsz megjelentetni máshol, vagy ezek megjelent szövegek, és azért áthúzódik mert már megjelentek, és akkor megengedhető ez a kitétel. Ja nem, ez, ez szerintem egy kicsit bonyolult, mert ez az áthúzott szövegek történet, ez, ez, ez máshoz kapcsolódik, tehát ez, egy, ez, ez még a költői időszakomhoz kapcsolódik, amikor verseket is írtam, vagy főleg verseket írtam, és azokkal, hát azokkal elég sok gondom volt, tehát ott több volt tényleg az áthúzott és kidobott vers, mint ami végül mondjuk olvashatóvá vált, így vagy úgy, és ez annan adódik, hogy valahogy ezt az áthúzott szöveget áthúzott Papírt próbáltam a saját műfajommal valamilyen módon dolgozni. A redukció ez egy nagyon fontos elem, szerintem az írás és ilyen fogalmak jutnak az eszembe, mint csend, zárójel, párlat utóbbi egy remek színdarabodnak, és a cím, amit néhány év a stúdiókában láthattam. Tehát, mintha ez az abstrakció, meg ez az ilyen visszavonás, visszasajtolás, ez nagyon fontos lenne, akár akármelyik korszakodra, vagy akármelyik műnemre is gondolunk. Ez nem kérdés volt inkább egy állítás. Ez egyet tudok érteni, fontos bár Megint azt mondom, hogy ez főleg a versek esetében fontos. A verseknél, azt úgy tapasztaltam, hogy a verseknél, hogy minden szónak más az értéke. És ott hát bár is én nálam úgy volt, hogy ott nagyon nehezen tudtam megtalálni a végső helyét egy-egy szónak. Ott valószínűleg ezért nem is tudtam végül a versekkel tovább haladni, mert ott úgy éreztem, hogy a végtelenség lehetne dolgozni, és akkor se tudnám megtalálni azt, amit szeretnék, vagy amit keresek, vagy amit amiről úgy éreztem, hogy keresem. Aztán a prózában egy kicsit más volt a helyzet, mert ott nagyobb ritmusok vannak, és a ritmus valahogy. Nekem úgy látszik, hogy közelebb áll hozzám, és ahhoz nekem talán több közön van, és ezért hát nem mondom, hogy a prózával nem küzdök. Azok a kínok, amik a prózával járnak, azok nem könnyebbek, mint amik a verssel jártak, csak talán amikor a ritmus megtaláltam a prózánál, akkor úgy éreztem, hogy ott ez kitartható. Tehát hosszabb ideig kitartható, és azzal tudtam valahogy együtt létezni. Érdekes, hogy többször is most a költészetedről egy ilyen befejezett múlt idő érvényében beszéltél, mint ami korszakon már túl vagy, és ahhoz képest most már a próza foglalkoztat, mintha a cím író a költő már egy ilyen másodlagos tevékenységet jelentenem, hogy egy ilyen lezárt ügyet. Hát bizonyos tekintetben lezárt ügynek érzem, mert nem írtam elég régóta a verset, illetve pár éve kértek tőlem egy verset a Benes József képeiről, és akkor írtam. Vagy délután egy verset, ami, ami vállalható, tehát hogy az, az, az rendben van, de valahogy a versekkel egyébként nem. Az utóbbi időben nem tudom, nem, nem nincsenek, nem jönnek versek. Próbálkozol pedig, vagy egyszerűen nem is jutsz el odáig, hogy Hát nem próbálkozok, mert ö, lehet, hogy egy, volt egy pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy a versekkel nem is próbálkozok tovább, vagy legalábbis egy ideig nem fog próbálkozni. Aztán visszajöttek az életembe, erről lehet, hogy fogunk beszélni még, amikor a saját szövegeimet kell felolvasni, mert a saját szövegeimként hoztam egy fordítást is, és az vers. Igen, és így találtam ma... vissza a vershez. Erre majd rákérdeznék, meg majd folytassuk is a beszélgetést. Most azonban hallgassuk meg az első számot, amelyet hoztál a Rammstein zenekartól, az Amur című dal. jakt bei Nagynizoltán íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majd a Ramstein Dala után, akiktől még három másik számot is fogunk hallani ma vendégünk választásában. Említettük már a költészetet, meg az epikát, és ezekről még lesz is szó, de még itt van egy érdekes műfaj az esetetben, az Essisztika, ugye egy Hanvas Béláról szóló könyved is van, kivezetés a szövegből címmel. Mielőtt bevezetődünk tovább, jobb, még jobban a tesz szövegeidbe, egy kicsit kérdeznélek hamvasról, hogy mi foglalkoztat, vagy foglalkoztatott téged leginkább ebben az életműben. A tehát a regényírása valójában az volt, ami, amit csodáltam nagyon. Tehát a karnevált és a kisebb regényeket, azoknak a világa valahogy nagyon, nem is a világa, hanem a nyelvi világa. Tehát a megfogalmazása állt hozzám abban az időben nagyon közel, vagy az volt számomra izgalmas, hogy amikor én hozzám képest fiatalon olvastam az ulisz és a Finegenz-véket, akkor úgy éreztem, hogy ez valami nagyon ö, nagy kihívás, hogy mondjuk ez magyarul lehetne mondjuk ilyen könyveket írni, vagy lehet ilyen nyelvet magyarul működtetni irodalomként. Két-három évvel később a Karneval, akkor csodálkoztam, hogy ebbe azt látom, hogy ez, ez, le, ez az, amire gondoltam. Tehát, hogy itt valósult meg a nyelvnek egyfajta olyan kezelése, ami, amit én akkor nagyon izgalmasnak találtam. De mondom, hangsúlyozom megint csak, hogy akkor egyébként ma Karnevát most is nagyon fontosnak tartom, bár a Homvas eszéket már régen olvastam sajnos. De a, a Karnevalnak a mágiája és iróniája és ennek a kettősége az, ami nekem most egy hirtelen eszembe jut. Lehet, hogy te teljesen más tapasztalataid voltak, amik talán ilyen különleges asszociációk mondjuk a Joyce után egyébként. Ha úgy veszük, egy eldönthetetlen mozgó lény ez a karnevá voltak éppen, hogy filozófiának tekintjük inkább, vagy regénynek, vagy regényparódiának, vagy mindennek a szatirájának. Igen, és ez volt benne az izgalmas nekem is, hogy, hogy, hogy több mindent. Tehát egyrészt képléke, másrészt meg nagyon is erősen lábakon állt, nagyon szilárd lábakon áll. Úgy tűnik, hogy képlékeny, Igen. meg bizonyos tekintetben az másrészt meg annyira hogy és annyira stabil, hogy azt, mint szöveg, nagyon jónak tartottam, vagy mint regény nagyon jónak tartottam. És most, ö, most is. a kérdés, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, hogy ez Inkább inspirálólag hatott a te létezésedre, vagy inkább éppen, hogy feszélyezőleg blokkolólag. Tehát, amikor tovább léptél mondjuk az olvasásán a Hanvas életműnek, és a saját regényedet elkezdted írni, akkor mennyire voltál kapcsolatban a karnevállal, vagy általában ezzel a Hanvasi úttal? Inkább blokkolónak hatott, persze, mert egy akkor a művet, amikor vesz az ember, akkor, és ő is ma, maga is elkezdene írni mondatokat, akkor hát ezt bár is én esetemben nem volt annyira bátorító. Inkább úgy éreztem, hogy ez valami olyasmi, amit. Amit én hát, valószínűleg soha nem is tudnék elérni, ha akarnék se. Tehát ilyen értelem inkább blokkoló volt egészen addig, amíg nem jöttem rá egy adott pillanatban, hogy nekem nem is ilyet kell csinálni, hanem meg kell csinálni azt, amit én meg tudok csinálni. És akkor ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ha a Hanvas egy barok katedrális hozott létre, akkor én egy összepiszkított utcasarkot hozok létre, és akkor az rendben van, hogyha én azt meg tudom úgy csinálni, hogy az hitelesen az legyen, ami. Tehát, hogyha én azt meg tudom olyan szövekként teremteni, hogy az esmélyt be, olyan stabilnál a lábai, mint akarnál, akkor az, akkor ez az nekem nagyon jó. Azt a gondolkodok, hogy a maximalizmus, hogy mennyire illő szó rád, illetve a, a viszonyodhoz az íráshoz, hogy ez mennyiben maximalizmus, vagy mennyiben egy nagyfokú bizonytalanságnak a maximálása igazából az, ahogyan te dolgozol a szövegeiden, vagy ahogy kiengeded őket a kezedből, vagy éppen a magad terepén tartod őket. A bizonytalanság is jó, a maximalizmus, inkább perfekcionizmus mondanék, abban lehet, hogy szenvedek. Nem tudom, de inkább a, hát azt mondom, hogy keresem. Azt, amit megint csak azt kell mondjam, hogy ritmusként érzek a mondatban, és azt még nem találom, vagy nem látom ugyanazt, vagy, nem, vagy majdnem ugyanazt a papíron, addig nem vagyok egészen nyugodt. Érdekes volt a verseidet olvasva, vagy azok, mintha ilyen kisebb mozaikokból rakódott volna egy nagyobb egész, és a verseidbe is, meg a prózádba is azt az atmoszférának is nagyon nagy jelentősége van, annak a narratív magnak, amit most nem tudok jobban hívni, és tényleg annak, hogy ezt mennyire lehet nyelvileg rögzíteni, vagy mennyire lehet nyelvileg megformálni azt, ami voltaképpen téged foglalkoztat. Hát azt lehet? A csak az van, hogy időnként, tehát az előfordul, hogy időnként, nem időnként újra és újra akadályokba ütközik az ember. És egy ilyen akadályba pont akkor ütköztem, amikor az első regényemet befejeztem, a dagáttakarítót. És akkor ugyanis, hogy téged kérdeztelek éppen, hogy hogy lehet tovább lépni, hogyan lehet, hogyan tudja az ember mondjuk a második könyvet elkezdeni, és akkor az aligán ebben nem tudok segíteni. Ennél jobb tanácsom sajnos most sincsen, viszont egy kérésem lenne. A Kertész Naprójából című írásodból nekünk egy részletet. Június 6.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 verbrannt. Wenn sie nackt schwimmt, ist das schön, dann will ich sie von hinten sehen. Nicht, dass die Brüste reizvoll wären. Die Beine öffnen sich wie Scheren. Dann leuchtet heiß aus dem Versteck Die Flamme aus dem Schenkel Hält sie fest mit nassen Händen. Glatt wie ein Fleisch und kalt wie Eis. Sie wird sich nicht an mich verschwenden. Ich weiß. A nyizoltánk költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A Rammstein, Fire und Wasser, azaz Tűz és Víz című száma után, melyet ő választott, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Az előző részlet a Kertész Naprójából, ha tetszik, egy önéletrajzi szöveg, magad is említetted már, hogy Zentán élsz és rózsákkal bíbesz, hogy a költőt idézzem. De ennek a névjegyednek, hogyha rólad beszélünk, akkor mindenképpen része a vajdasági léted is, és az az életkorodból adódó tapasztalat is, hogy átélted az elmúlt 30 évet, ami a Dél-Láv vidéken. Történt. Általában ezt nagyon hamar szokták veled kapcsolatban megemlíteni. Én most egy kicsit direkt későbbre toltam. Hogy érint téged, amikor erről a térségről és erről a korszakról szoktak téged kérdezni? Van-e már erre valami stratégiát, hogy erre mi a jó válasz, vagy mi a legkevésbé rossz válasz, amikor ez jut rólad az eszébe az embernek? A háború? A háború, igen. Nincs stratégiám, az a stratégiám általában. Hát most ez, ezzel kapcsolatban meg az szokott lenni, hogy hát, hogyha konkrétan azt mondjuk, hogy a dögeltakarító kapcsán kérdeznek a háborúról, meg konkrétan a délszláv háborúról, akkor általában eléggé csalódott vagyok. És mondjuk leginkább szomorúságot, vagy még akár mondjuk zavart, vagy zavarral kevert haragot is érzek, hogy ezzel kapcsolatban kérdeznek, mert úgy gondolom, hogy persze a délszláv háború alapján, vagy az így lett, -e, vagy onnan meríti az energiáját ez a könyv, de hogy itt engem inkább az érdekelt, hogy az ember az mi, hogy milyen anyagból vagyunk. És hogyha nem erről beszélgetünk, hanem a délszláv háborúról, akkor abban azt érzem, hogy ezt szívesen hárítjuk. Tehát, hogy ezt a délszlávok, a szerbek csinálták, meg a horvátok csinálták, meg a bosnyákok, meg az albánok, és mi ettől messzebb vagyunk. De hát közben én meg pont úgy gondolom, hogy ez rólunk szól, Európáról szól, európaiakról szól, és ugyanúgy tudna szólni a németekről, vagy az ukránokról, vagy a románokról, és a magyarokról, vagy az oroszokról, vagy a franciákról, azokról. Tehát, hogy itt ezzel kapcsolatban ez a válaszom, hogy. És a könyvek kapcsolatban kérdezik, bocsánat, akkor. Azért is van menet szomorúság, vagy zavar, vagy indulat, ha tetszik, mert azt érzed, hogy picit félreolvassák a könyvet, vagy nem azt látják benne, amit téged a leginkább foglalkoztatott? és hogy hát egy kicsit, mintha ennek a kudarca. Egyrészt, ez egy bizonyos kudarca Akkor még én viszont a könyvről, még a következő blogban kérdeznének, csak az eddig életeddel kapcsolatban, vagy az, hogy a 90-es években történt, ami történt, az például mennyire szabdalta föl a te életedet, vagy mennyire zárt le egy korszakot, nyitott egy új korszakot, mennyire érzed úgy, hogy a te életedet össze összekuszálta. Ha annyira összekuszáltam, mint amennyire mondjuk összetud kuszálódni, ha levágdosod a rózságait és egy halomba rakod, az szinte kibogozhatatlan. Hát majdnem annyira összetud kuszálni egy ilyen hosszú ideig elhúzódó bizonytalan helyzet egy, egy térségbe vagy országba, ez bizony össze tudja kuszálni az emberek életét. Én úgy gondolom, hogy az enyémet nagy mértékben meghatározza. És hogy hát ettől én próbáltam menekülni sokáig, próbáltam mondjuk úgy tenni, hogyha ez nem így lenne. Aztán örülök adnak, hogy eljutottam egy olyan bontra, amikor viszont be tudtam nézni azzal, hogy ez egy ilyen élet, amit, ami az én életem, és ez így teljes és így tökéletes. Erről is nehezen tudok beszélni, pont azért, ami, amit az előbb mondtunk, tehát hogy ez is egyfajta kudarcra van itt élve ez a beszélgetés, hogyha arról kell beszélni, hogy milyen volt és mit éltem meg, tehát vagy azért, mert nem tudom elmondani, és azért kudarc, vagy azért, mert ha elmondom, akkor nem akarják megérteni, és azért kudarc. Tehát mindenképpen kudarcára. Igen, itt tényleg különböző szubjektumokról is beszélünk, mondta Nyizoltán, akinek van egy életrajza, meg egy, egy, egy élete, meg van egy író, aki írt egy regényt, aminek ez egy, egy, egy Fontos témája vagy a része a történetnek a háború, vagy a háború utóélete, vagy posztraumája, ez egy kicsit már egy fogalmi meghatás. Megkötés, és nyilván a kettőt így összerakja az ember, mert az egyik egy úgy hasonlít mondjuk rád. Hát ez sziba, összerakja. De hát ilyenek vagyunk, összerakjuk a dolgokat, és itt nem csak ezt, hanem sok mindent összerakunk, és aztán élünk egy olyan világban, amit úgy gondoljuk, hogy amiről úgy gondoljuk, hogy egybe van, és hát közben nem biztos, hogy úgy van, hogy egybe raktuk, vagy összeraktuk. Én is úgy gondolom, hogy az életemről ha beszélek, akkor gyakratok semmit nem mondok. Beszélek, amire ilyenkor mondjuk kérdeznek, akkor úgy érzem, hogy ez, erről kár beszélni, mert Igen, mint ha a szalmaszálakat dobálnék a levegőbe, és fúj tehát szét, tehát nincs, nincs jelentőséges, meg súlyosabb, meg én nem is érdekes, tehát nem erről van szó igaz. Nyilván csak az irodalomnak van egy attavistikus sajátossága, hogy az ember olvas egy regényt, amiben van egy elbeszélő, akkor azt automatikusan azonosítani akarja a szerzővel, és elkezdi ennek az egész valóság matériáját felfejteni. Ez nincs is gondhat persze, ez is egyfajta olvasat ez is, én magam is művel. Most viszont hallgassunk meg egy számot, a következő rammstein a Frülung in Paris, azaz magyaros fordításban, a Tavasz Párizsbont. A belső közlés mai vendégével, Danyi Zoltán íróval és költővel folytatjuk a beszélgetést a Rámstein együttes általa választott dala után. Az enékről majd a következő blogban fogunk külön beszélgetni. Azonban egy kicsit még horgonyozunk le a Döget Akadító című regényednél, amely megjelent már németül is a magyar megjelenés után. Ugye ezek megint ilyen keretezések egy könyv kapcsán, hogy lehet-e terápiás munkáról beszélni, vagy arra annak van-e valami jelentőség, hogy az első regényed és ennek az elsőségét te magad is hangsúlyoztad, az pont egy olyan témát dolgoz fel, amihez voltak éppen valamennyire Közöd van, vagy Hambastól kölcsönözve a metaforát, a párcban mindenki benne van, és ez egy sokkal univerzálisabb ügy. Hát, hogy érdemese például felvetni annak a kérdését, hogy tekintheted egyfajta terápiás munkának azt, hogy te ezt a regényt írtad meg, vagy igazából te egy regényt akartál írni, aminek az egyik nagyon fontos eleme része, az egy konkrét háború, de annak inkább az univerzális volt a, a, a lényeges. Tehát, hogy számodra, amikor mi, mi, mi alapján döntötted el, hogy az első regényed, aminek azért csak van valami akarata, az ezzel kapcsolatos legyen, vagy erről szóljon, vagy szólhatott -e volna másról? Valószínűleg nem szólhatott volna másról, ez, ez így, így, így a végére ez sikerült megfogalmazni azt, amit most tényleg, amivel kezdek. Tehát, hogy valószínűleg másról nem szólhatott volna, de ezt én magam se tudtam, hogy egy erről fog szólni, vagy hogy erről kell, hogy szóljon. Most már tudom, hogy erről kellett, hogy szóljon. A figura volt meg először, vagy a helyzet, tehát ez a karakter, vagy ennek a hősnek a létezése, vagy. A... Először a homályos alakok voltak, akik dögöket szedtek föl az útról. Tehát, akik az, az úton eltaposott állatok maradványait takarították el, ezek jelentek meg elő. Ezek a figurák. És ezeket a figurákat egy ideig hordoztam magamban, mert nem tudtam, hogy kik ők, és hogy mit akarnak tőlem, vagy hogy én akarok-e tőlük valamit. És mivel elég sokáig hordoztam őket, ezért megjelentek a szövegekben is. Tehát amiket abban az időben írtam, azokban a szövegekben kezdtek föltűnni ezek a furcsa illetők, vagy ezek a takarítók, vagy útkarban tartók. És aztán próbáltam tovább írni valamit, amit én elképzeltem. Volt egy téma, ami érdekelt, ami foglalkoztatott, és hát ez, ez nem könnyű, vagy ez is egy kicsit nehéz, úgyhogy ha, hogyha az embernek van egy téma, és azt gondolja, hogy ez a téma az, amit meg kell, hogy írjon, akkor ez a téma egy idő után át tudja venni az irányítást, és az diktálja, hogy mondjuk mit írjak. És akkor még nem azt írja az ember, amit akar, vagy amit írnia kellene, hanem már benne van egy működő gépezetbe, ami nem ő, hanem viszi a téma. Na most ez az, amit leállított az 3-4 alak, akit én homályosan láttam. Ezek állították le azt az irányt, ahova én tartottam, és vitték egy teljesen más irányba azt a könyvet, amiről még nem tudtam, hogy könyv lesz-e, vagy hogy mi lesz belőle, csak tudtam, hogy valamit szeretnék írni vagy valamit írnom kell. És aztán még akkor sem nem volt meg az a karakter, az a, a, a főfigura, aki ezek közé tartozik. Ő azt hiszem, hogy ő végül is a, a nyelv teremtette meg őt. Tehát amikor megérkezett hozzám az a nyelv, amit mindig is kerestem, akkor ebben a nyelvben voltak benne az összes többi, a figurák, és a főszereplő és a főszereplőnek a történeteit. És akkor értettem, hogy nagyon sok mindent, amit az előtt én olvastam íróktól, vagy elméletírásokból, a, hogy a, hogyan is születnek a könyvek, azt, hogy például a nyelv hogy tud megteremteni karaktereket, vagy helyzeteket. Az, az... Egészen szugesztív hangja, illetve hangulata van Dani Zoltán regényének tényleg, ahogyan megteremtetted ezt a hangot, annak a ritmusát, onnantól elképesztően viszi magával az olvasót ez a történet, és ez akkor a legerősebb, amikor a legradikálisabb dolgokról olvashatunk benne, akkor is ennek a hangnak van egy olyan egyértelműség, ami így nem engedi el azt hiszem az olvasó figyelmét. Meg az önémet se engedte, tehát ennek köszönhető, hogy egyáltalán meg tudtam írni ezt a könyvet. Tehát nekem is ez a hang adta azt az erőt, hogy, hogy menjek tovább ebbe az irányba. Nem mindig volt könnyű. Egyébként, meg ez a hang, amikor már megvolt, akkor ez meg egy kicsit olyan volt, mint a kábítószer, hogy amikor ráéreztem, hogy ez milyen, akkor már szükségem volt rá, hogy újra visszakerüljek ebbe az állapotba, amikor ez a, ez a hang és ez a ritmus tud szólni. És itt a, itt a nagyobb forma pont egy kicsit fel is szabadíthatott volna, mert a költészetről beszéltünk, hogy ott mennyire feszélyezett, hogy egy tenyérnyi területen minden szónak. Meg kell találni a megfelelő helyét, itt meg egy sokkal nagyobb szerkezetbe valahogyan jobban ment talán akkor ennek a megtalálása. Hát érdekes módon igen, mert itt valahogy a, a nyelv zenéje az, ami elrendezi a prózában is számomra, és nem csak számomra, hát gondolom, hogy más írók számára is a szavakat, és hogy milyen szót választok mondjuk egy adott helyzetbe, az már a ritmus és a zene szüli. Tulajdonképpen ez a jelenetemben lehet, hogy könnyebb is. Az utolsó mondatod, nekem remek végszó, hogy megkérdezek téged a versfordításról, és most egy fordítás fogsz felolvasni nekünk Alice Oszvárnak az emlékköcímű versét a te fordításodba, hogy a fordítás ebből a szempontból a nyelv, a ritmus és annak a megtalálása szempontjából egy érdekes felvetés, hogy ott mit keresel az eredetinek az átfordítás akkor hol jelenik meg például a saját személyed, átengeded-e önmagadon, mi alapján döntöd el, hogy mit fordítasz. Hát, amit az előbb említettem, hogy a a akarita után nem sikerült nyelvet találnom a következő témámhoz. A téma volt, amiről szerettem volna, írni, csak nyelvem nem, de írtam továbbra is, csak nem akart összeállni. sok. Több füzetet megtöltöttem írással, csak valahogy nem akart egy irányából kiemelkedni, vagy hogyan is fogom megírni, amit szeretnék. És hát ezzel megint csak, amit az előbb mondtam, tehát, hogy amikor akadályba ütközik az ember, és egy idő utána észrevesz, hogy itt csupa akadályjal van tele az az út, amerre elindult, akkor érdemes az akadályon is kicsit gondolkozni, hogy mi az, hogy megállni. Nem, nem minden áron akartam legyőzni egy idő után az akadályt, hanem megálltam, hogy megnézem, hogy mi ez, ami miatt nem tudok írni. És a, ebben az állapotban valahogy Adódott az, hogy esetleg fordítsak, hogy próbálják meg fordítani. És az Alice oswald -al kapcsolatban ezek a körök, megint csak többszörös körök. Az egyik kör, amit elkezdtem mondani, tehát hogy nem volt nyelvem ahhoz, amit szerettem volna megírni. Volt egy téma, ami nagyon fontosnak éreztem, és örültem, hogy ez a téma megvan, de nem volt hozzá nyelvem. Ez az egyik, ami a fordításhoz vezetett. A másik az pedig az, hogy az életem, a magánéletem is akkor egy eléggé nehéz időszakban volt. Tehát egy, mondjuk úgy, hogy válságba kerültem, és ez azért érdekes, mert akkor mondjuk a könyvemnek sikere volt, vagy úgynevezett sikere volt. A magánéletemnek meg nem. És ez a kettő, ez a nagyon jó és a nagyon rossz, az valahogy egyszerre történt. És ebben az állapotban úgy érezt, vagy ebben a helyzetben úgy éreztem, hogy ezt tulajdonképpen egy nehéz helyzet. Tehát, hogy mintha egy mélypontba vagy egy labirintusba kerültem volna. És ez a labirintus tulajdonképpen Brüsszelbe vezetett. Néhány napot Brüsszelbe töltöttem, és egyik napon úgy gondoltam, hogy átmegyek Franciaországba. Közel van, beülök az autóba, és átmegyek. Ez, ez, egy, ez egy felszabadító gondolatnak tűnt. Illetve a gondolat maga az felszabadító volt. De amikor elindultam, akkor akadályok kerültek elém, megint csak az akadályom, az előbb említettem. Tehát, hogy terelés volt a belvárosban az egyik kereszteződésnél, és hát azt tudni kell, hogy akkor nem vittem GPS-t magammal, hanem úgy fejembe összeraktam, hogy merre van Franciaország, és ez nem megoldhatatlan szerintem, tehát meg, meg lehet oldani simán GPS nélkül is. De mondom, először is egy terelésbe akadtam. És a terelést még akkor az elsőt sikerült valahogy vissza, visszavezetni magam arra, merre menni szerettem, és akkor lett még egy terelés kicsit később, még mindig a belváros. És akkor a második terelésből is sikerült még visszatalálni az utamra. És mikor a harmadik terelésbe beleütköztem, belefutottam, akkor a harmadiknál elveszítettem a, az irányt. És onnan kezdve egyszerűen nem tudtam visszatérni arra az útra, amelyre én gondoltam, vagy. Nem is gondoltam, mert tudtam, hogy arra kell menni Franciaországba, hanem valahol Brüsszel külvárosában, nem tudom, Hol Anderlechben, vagy nem tudom, Hol Kovályogta, egy órán át, vagy két órán át. És még mindig ennyi idő alatt már Franciaországban kett, legyek, és még mindig Brüsszelben voltam. És ekkor éreztem azt, hogy ez a mély pont. Tehát, hogy ott vagyok, hogy itt most, tehát, hogy egyszerűen nem találok, nem találom a kivezető utat. Onnan, ahol vagyok. Ez a legnagyobb kudarc volt akkor számomra, mert vissza kell, hogy forduljak. Tehát azt csináltam, hogy amikor két órán át kavarogtam, és mindig Brüsszelbe voltam, akkor azt mondtam, hogy jó, hát ez, ez kudarc. Tehát ez nem sikerült, van ilyen, és akkor vissza és Visszafelé könnyebb volt menni, mert a központot mindig könnyen megtalálod, mint a kivezető utat. A város központjában nem nehéz menni. Az, az egyszerű feladat, tehát de egy óra múlva visszataláltam, és visszamentem a kicsi szobámba, és a kicsi szobámba úgy éreztem, hogy hát itt ez a vége. És ott volt az asztalon már napok óta az alice a verses könyve látom Magam előtt, hogy az volt az a amiben, mint egy utolsó szalmaszában belekapaszkodtam ebben a, ebben a zuhanásban, és, és kinyitottam valahol ezt a könyvet, és egy verszakot, ahol kinyitottam, egy verszakot lefordítottam. Éppen egy, egy hosszú versnél nyílt ki a könyv, és ezt a verszakot szinte találom vagy nem szinte találom, tehát ahol kinyitott, lefordítottam ezt a, ezt a négy soros versakot, és akkor azt éreztem, hogy a zuhanás megállt. És aztán másnap is kinyitottam a könyvet, és ebből a hosszú versből valahonnan máshonnan egy másik verszakot is lefordítottam, és, és akkor éreztem, hogy nem zuhanok tovább. És aztán hát a következő hetek úgy teltek el, hogy még Brüsszelbe fordítottam ezt a hosszú verset, és utána hazafelé is fordítottam, útközben a fejembe is fordítottam az autópályán a német autópályákon meg a meg nem tudom még hol a Luxemburgba és amikor hazértem még akkor itthon is dolgoztam rajta és itthon is ezt a hosszú verset fordítottam mondjuk nem tudom három-négy hétig egy hónapig és aztán valahogy ez a fordítás volt az ami egyrészt az, ezt az uhanást megállította és aztán nem csak megállította nem éreztem, hogy kezdek visszafelé jönni Kezdek kijönni ebből a gödörből ahol voltam Másrészt a nyelvet is visszaadtam tehát azt értem hogy tudok írni magyarul mert hogy magyarul írtam persze amikor fordítottam akkor azt én nem úgy éreztem, hogy fordítás, hanem hogy írok magyarul. És ugyanaz a feladat, mint amikor írom a, mondjuk a regényemet vagy a verseimet, hogy meg kell találni a magyar megfogalmazását annak, amit mondjuk érzek. Itt az érzés az angolul meg volt fogalmazva, de hogy magyarul megtaláljam ennek a megfelelőjét, az majd az nagyon hasonlít ahhoz, amikor megfogalmazom a saját dolgaimat. Ezért érzem úgy, hogy ez a szöveg, mondjuk, ami hát fordítás, de tulajdonképpen ez mondhatom úgy, hogy itt tért vissza a költészet az életemet, tehát ha valami értelme is volt, annak, hogy verseket írtam, akkor az az, hogy ehhez a fordításhoz eljutottam. Tehát, hogy megtudtam ezt a fordítást nyelvileg oldani. Ez volt a, talán az értelme annak, hogy valaha is írtam verseket. Akkor hallgassuk is meg ezek után, akkor Alice Oswald Emlékő című versét Dany Zoltán fordításában. Alice Oswald Emlékő. Az volt az első halott. Ez a rendületlen férfi, aki a sötétségbe rohant mikor 40 fekete hajóval útnak indult, és elhagyta társaival a virágzó szírteket, ahol a fű ad életet mindennek. Pyrászosz, Itton, Pteleosz, Antron ura a levegőben halt meg a part felé ugorva. Egy félkész ház maradt utána, és egy tépet tarcú hitves. A vezetést öccse, a kevésbé megnyerő padárkész vette át, de mindez régen volt, évezredek óta sötét föltakarja őt. Mint a szélzúgása, ha marajlani kezdenek a hullámok. Egyre fokozódik egy kitartott hang, és a víz mélyen felsóhajt. Mint a föld gyűrődése, ha nyugati szél futkos a mezőn, egyre keres valamit, és sehol nem találja. Zöld fejek lengenek a búzán. Mint a szél zúgása, ha marajlani kezdenek a hullámok. Egyre fokozódik egy kitartott hang, és a víz mélyen felsóhajt. Mint a föld gyűrődése, ha nyugati szél futkos a mezőn, egyre keres valamit, és sehol nem találja zöld fejek lengenek a búzán. Elefenort 40 fekete hajó vezérét Kálkodon nemzett egy ismeretlen nőtől. Ő ekep olasz tetemét vonszolta félreép, és ahogy meggörnyedt, a pajzs mögül kivillant a húsa. Agenor szúrta le a háború kilencedik évében. Hosszú hajú férfi volt. Mint a falevelek, ha fellobbantják zöld lángjaikat. A föld egy ideig táplálja, aztán kiholtja őket mint a falevelek, ha fellobbantják zöld lángjaikat. A föld egy ideig táplálja, aztán kivoltja őket. Egy másiknak az arcát úgy nyársa fel, mint egy szemgyümölcsöt. Priamos fia volt ez a szerencsétlen. Trójától éjszakra gyorslovak vidékén élt. Hátrafelé lépdelt, mikor a homáját találta Tompa csendüléssel. Demokónak hívták őt részt pedig Amarünkeusz fiát éles talál, el, és aki folyt belei közéroskat, latyakba dőlve hever, kezét társai felé nyújtja. Mellette fekszik a trág is, ő az, akinek konyba van kötve a haja. Megölte őt, és megölték őt, körülöttük éles fekete kövek hevernek, akárhova lépsz. Mint mikor a hó úgy hull, mint a hó, a felhőket szélvész rázza apró darabokra. Örvénylik lefelé a csend, hogy a zavarral vesződő tájat elnémítsa mint mikor a hó úgy hull, mint a hó, a felhőket szélvész rázza apró darabokra, örvénylik lefelé a csend, hogy a zavarral vesződő tájat elnémítsa. Zeus fia Szárpedon is eljött erre a kifakult kopárvidékre, elhagyta a buzaföldjeit, a faleveles folyót, a fejedelmi ösvényeket és az almaligetet, hogy egy dárda leterítse. Aztán sokáig csak hever gyűrötte, mint a vászon, Még nem két látszavú szolga, a halál és az álom, újra hazavitték őt és kiterítették a fűre, ahol egy égi már majdnem felemelte, már majdnem kirázta, hogy fellélegezzen és felsóhajtson, de senki, még egy isteni hős még Zeus fia sem tudja visszavenni, visszakérni, visszalopni utolsó leheletét, ha már egyszer kilehelte fogai kerítésén. És hektóra a trójai vezér is meghalt, mint akárki más. Egy dárda ütött át a kulcsontja és a torka közötti foltot, pontosan ott, ahol a férfi lelke honol, mielőtt szóra a száját. Tudta jól, hogy ez is eljön, de képű volt, örökké tetrekész. Időnként hazaugrott, süketen a csatazajtól is, állik fegyverben át meg az ajtóban. Mint aki csak benéz. A motor le sem állítja. A nők szerették. A felesége Andromaké volt, Hektor egy szép napon az asszonyhoz hajolt, azt mondta, tudom, hogy milyen most, és látta maga előttön maga halálát, és látta a feleségét, ahogy idegen nőknek szű. Aztán ment is tette a dolgát. Hektor szerette Andromakét, de hagyta végülön ő arcát kihulni magából. Világtalanul tért vissza hozzá, ernyett tagokkal, kifejezéstelen arccal, és csak annyit kért mossák meg, égessék el, a csontjait sodorják tiszta ruhába, és adják vissza a földnek. Zoltánnal a belső közlés utolsó beszélgetéséhez érkeztünk, a Rammstein Amerika című dal után mellett magával hozott a stúdióba. És akkor most beszéljünk a zenékről. végig a Rammstein zenekar számait hallhattuk. Ez a Pilinski szavával szólva együgyűség, ügyűség lényekre koncentrálás jellemző rát, talán még a mániásságot is mondanám, ha nem negatív, hogy következetesen csak ezt. Egyrészt egyetértesz ennek az összefüggésével, másrészt, miért a Rammstein? Egyetértek a mániákussággal is. Azért a Rammstein, mert úgyzem, hogy Képtelen vagyok könnyű zenét hallgatni. És ez alól néhány nagyon kevés kivétel van ezek a, az zenék a kivételek. Mondjuk azért hoztam ezeket, például a Feuer und Wasser című számot azért, mert zébágyut eszembe róla, a zébádnak a légi háború és irodalom című könyve, amelyekben arról van szó, hogy a német irodalomban nincs nyoma Németország bombázásának, tehát a második világháborús. Bombázásnak a pusztításnak ő nagyon kevés nyomát találta német irodalom, és erről szól a könyv, hogy miért nincsen, és hogy miért nincsen jelenik meg ez az irodalom, hogy miért nem írtak erről a németek. És miközben erről ír a könyvében, egy csak olyan három vagy négy oldal egy helyen, ahol a legerősebb irodalom jelenik meg, és ebben ő leírja maga, hogy milyen volt a Németország bombázása. Három vagy négy oldalon, de olyan erős irodalom, hogy kapaszkodnom kellett, amikor olvastam. És ebben van egy olyan mondat, amikor azt mondja, hogy hát ez olyan volt, hogy égett a víz. Hát ezért folyjon rondvászló. És érdekes a szociáció, hogy a Rámstein együttes együttesen nevét egy amerikai légitámaszpontról kapta az NSK területén belül található katonai repülőtérről. El is érkeztünk a belső közlés mai adásának végéhez. Vendégünknek, Dani Zoltán írónak köszönöm szépen, hogy itt volt. Szövegeket is, részint a saját szövegeket, részint a úgy saját szövegeket, hogy fordított, de az is saját szöveg volt. A Ramstein számokat is, és ezt az utolsó reflexiót a Ramsteinre, mert ez egy nagyon fontos dolog volt. A jövő héten Martonéba várja önöket, terék Annak költővel. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket. A hangmérnök Burger Lajos nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.